Əzizüm Məsələ, şəhllar, ən böyük təqvalı olmağa çağıran və biz gözəl günlərdə, gündə əzəmətli gündəyik və bayram günüdür. Yəni Qurban bayramıdır. Və Qurban bayramı bəzən nədirlər, hətta Ərafa gündən də əfsəldir. Ərafa gündən də və xüsusən də Zilhəccə idi, əvvəl 10 günü xüsusi yer daşıyır, yəni illərin günlərindən. Çünki Ərafa 10 günü 10 günündə edilən əməl ən əfzəl əməldir. Allah Subhanahu taalaya ən sevilən əməldir. Hətta bunu peyğəmbər sallallahu bunu deyəndə soruşdular ki, yarasın hətta Allah yanda cihad eləmədən üstündür. Bəli dedi ki, peyğəmbər sallallahu bir dənə ondan ki, kim malla canla çıxır və qayıtma, yəni şəhid olur. Amma təsərrüflə bu gündə edilən əməl, bu 10 gün ərzində edilən əməl Allah Subhanahu taala ən sevilən əməllərdir. Ona görə biz ilhəccə bunu hələ dərk eləmirəm. Nə, nə günlərdir, nə əfsər günlərdir, gözəl günlərdir, siz və bu bayram günüdə, elhamdülillah, və bu bayram günü nədən görün nələrdən keçdiyik, nə qədər ibadətlərdən. 10 gün elə 10 gündür ki, nə qədər ibadət özündə cəm 10 günlər belə bir günlər yoxdur ki, bu qədər ibadət özündə cəm edib xüsusən, nə əzəmətlisi, namazdan, orucdan sonra, ən əzəmətlisi, həcdir. Və həcdə, elhamdülillah, Müsləmanların bir geri təm olan yeridir, qordu Müsləmanlar üçün, çoxlu dəhslər var, ibrətlər var, fikir verir, hamı bir yeri yıxışır, hamın niyyəti birdir, zikir birdir, hamı bir şeydən çəkinir, hamı bir şey edir, bir yeri gedirlər, burada böyük müsəlmanların işarı var, necə burada göstərib birlik, müsəlmanların gücün, nə qədər çoxdurlar və vəsail və s. və bu həcin həcd olan yəni, ibrətlərə aiddir, o, xüsusən də bu ərafada diyanmaq, xüsusən də adı o, İhramın özü ibrətdir həcdə. Həcd böyük məktəb edir, qardaşlar. Nəinki həcdə, həcdə edənlər üçün, həmçinin onlara, yəni tamaşa edənlər üçün də böyük ibrətlər var. Xüsusən də Peyğəmbər sallallarının həyatlı bir dəfə həcdədir. Və həcdə həcd həc günü, ərafa günü ayə nazır oldu, Allah s.w. buyurur, bugün sənə dinin kamil oldu. Bugün sənə dinin kamil oldu. Yəni həcd ibadəti ilə. Bugün sənə dinin kamil oldu və Allah subhanətlərə buyurur, kamilliyindən başqa deyil ki, o tamamladım, ən böyük neymət idi və İslamın beş şərti tamam olmaqla və İslamı bizə razı bildi, İslam dini. Ona görə, mühdənə bu günlərə belə hadisələrdən istifadə eləmək lazımdır, ciddi olmaq lazımdır və bu hadisələr, bu günlər elə və gəlib getdi. Bu günlər, bu hadisələr bizə öyrədir ki, bax, belə, biraz özvə gəl, belə ol günə, belə davamlı ol günə, və Allah, Allah tərəfindən bizə rəhm fürsət verilib, həmçinin qardaşlar yəni mühüm məsələlərdə həmçinin Peyğəmbər s. hədcindən fikir verəndə Peyğəmbər s. fikir ver vəda bəsində nələrdən danışdı şirk-tuhiddən şirk insanlarla münasibət, əlaqə Peyğəmbər s. orada bildi ki, insanlar İslamda fərqlənmir insan yerinlə dilinlə, millətinlə rənginlə və s. Peyğəmbər s. Allah hədcindən verir, dedi ki fərq müsəlmanların arasında bir dənədir təq Həç Peyğəmbər sallallahu əleyhi və orada iqtisadi məsələlərə toxundu, xələmçiliyə toxundu və bildirdi ki, xələmçilik bütün o iqtisadiyyatı dağıdım tökən bir günahlardandır, böyük günahlardan. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəda həcində, vəda həci qabaşda böyük ibrətlərdir. imkan daxilində al orducu o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və və və də vəda və xutbəsi var Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. O xutbəni oxuğun. Və həmçinin qardaşlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanların əminamanlığın vəsarı toxundu və soruş, bildirdi ki, qanları, canları haramdır hamısına. Müsləlman qanları cana haramdır. Həmçinin bildirdi ki, mühdənə müsəlmanlar Peyğəmbər salçı mühüm bir məsələyə toxundu vəla hətcində qadın haqları, qadının məsələlərini toxundu. Və ona görə də bunlar hamısı nədir? Öz qadınlarımızla yaxşı da olmalıdır. Yəni öz qadınla hörmət ilə fikir ver, laqeyd yanaşma, zülüm eləmə. Həmçinin qadınlar da öz əllərində bu cür. Yəni, sözlərinin u Az yetirlə məsəllə. Namusdan qorusunlar, ailəsinin namusunu qorusunlar. Nən ki öz əxlaqları ilə, həmişə dilləri ilə, hərəkətləri və s. Yəni Peyğəmbər sallallah fiki verirsən, Vəda Həccində hər bir məsələyə toxundu. Cəmlətdə bir neçə kəlmə ilə. Və həmişə gəzəşlər, bizə bu lazım olan bir sad əməllərdən nə qalıb? Bayram nazından sonra qurban kəsməkdir. Elhamdullah kimin imkanı var, kessin. Peyğəmbər sallallahu ki, əgər kimin imkanı varsa Qurban kəsməsə bizimlə namaz qılmasın, yəni bizə yaxınlaşmasın. Düzü, bu qorxmaq üçündür və bunu İbn Macari rivayetli və Bey Haqqi və Tarfuztun və Al-Hakim və Şeyx Albani buyurur ki, Rəhmullah səhihdir. Ona görə kim imkanı var kəsin və kasıblara da versin, qonqonşuya da versin və elhamdullah bu göstərir ki, İslamın bütün cəmiyyəti bağla bağlamağı, münasibət, insanlarla qonşu ilə münasibət, qonunla münasibət, kasıblarla münasibət bu cəmiyyətdə bərabərliyə gətirib çıxardırıq yadaşlar və s. Və s. Və s. Yəni, demək istəyirəm ki, hər bir ibadətdə hükmətlər var yadaşlar. Bir dənə ibadətdə də Allah Subhanətə Allah rızasını qazanmaq deyil. Orada böyük məsələlər də var onun içində. Amca. Və əlhamdülillə bayram günündəyik. Allah Subhanətə Allah bizim ibadətlərimizi qəbul etsin. Allah Subhanətə Allah Həristə olan qardaşların ibadətlərini, vacılan ibadətlərini qəbul etsin. Uşaqlara salama dəvlanə qayıtsınlar. Allah Subhanahu qaldıxlar qurban keçəy olanı da qurbanlarını qəbul etsin. Amin. Allah Subhanahu qaldıxların kömək olsun. Amin. Allah Subhanahu qaldıxları təsdiqlə Allah nə popullara, müsəlmanlara qaytarsın. Amin. Allah Subhanahu taala bu maçlarda bol şəfa versin. Amin. Allah Subhanahu taala fitnədən və onu edənlərdən qorusun. Amin. Allah Subhanahu taala keçidlərimizi kömək olsun. Allah Subhanahu taala Abbakranısına kömək olsun. Amin. Allah Subhanahu taala kimlər ki mane olur, yalan ola, elə cəzalandı, başqalarına dərs olsun. Bir dəfə gərət eləməsinlər. Aqul